Gibraltar szikla várába. Münchhausen állandóan nógatták fiatalabb és korosabb cimborái. Váltsa be végre ígéretét, és folytassa vidám és tanulságos történetei elbeszélését. De Münchhausen sokáig nem volt mesélő kedvébe szakadtáig ragaszkodott régi elvéhez, hogy az ember semmi olyat ne cselekedjék, amihez csepp kedve sincs. Ám egyszer mégiscsak elérkezett a régóta várt este, amikor a báró jól ismert huncut mosolyával válaszolt a baráti kör kérlelésére, és ez már félig meddig ígéretet jelentett. Mindnyáján elhallgattak, és kíváncsi várakozással néztek a házigazdára. Münchhausen kényelmesen hátradőlt a pamlagon, felhajtott egy pohár jó bort. Barátait is megkínálta, hiszen soha sem sajnálta vendégeitől az italt. Nem, a báronnál soha senkinek sem szárad ki a gégéje. Ezután megköszörülte a torkát, és mesélni kezdett. A társaság visszafolytott lélegzettel hallgatta. Gébraltár utolsó ostoma idején véletlenül épp az erdőbe tartózkodtam. A spanyolok francia szövetségeseikkel megpróbálták bevenni a várat. Jó magam egyszerű látogatóként érkeztem oda a Lord Routney parancsnoksága alatt Gibraltárba vezényelt élelmiszerszállító szállító flottával. Nekem a tapasztalt katonának és tengerésznek nagy élményt jelentett annak megfigyelése, milyen leleményes módon nyernek az angol hajók egérutat az ellenség hajói elől, és csempészik be az utánpótlást mind emberbe, mind pedig hadi anyagban és élelemben az ostromlott vár kikötőjébe. Barátomat, Lord Elliotot, a város parancsnokát akartam meglátogatni, aki hervadhatatlan babérokat szerzett eszik lavár védelmében. Hanem azt még a legjobb barátaim se tudják, hogy az én vitéségem nélkül Elliot barátom soha sem jutott volna hazai babérjaihoz. Amikor a viszontlátásunk felett érzett viharos örömünk valamelyes lecsillapodott, a generális oldalán végigjártam az erődítményt, hogy megismerjem a védőket és a védelmi berendezéseket, és megfigyeljem az ellenség csapat mozdulatait. Az öreg katonák uniformis nélkül is újból katonákká lesznek, ha az erődbe beteszik a lábukat. Kitűnő trükkös távcsövet hoztam magammal Londonból. Belepillantván, megdöbbenve láttam, hogy az ellenség tüzérei épp egy 36 fokos ágyút készülnek elsütni, pontosan arra a helyre irányozva, ahol álltunk. Ezt azonnal közöltem a tábornokkal, aki belenézett a távcsőbe és megerősítette állításomat. Gyorsan kellett cselekednem. A tábornok engedélyével odatoltam a legközelebbi üteg egyik 48 fontos ágyúját, és magam állítottam be arra a célpontra, amit meg akartam semmisíteni, vagyis az ellenség ágyújára. Higgyétek el, nem dicsekvésből mondom, de a tüzénységi tudományokban mindeddig senki sem pipált le. Biztos voltam benne, hogy most se téveztek célt. Szemmel tartottam az ellenséget, feszülten figyeltem minden mozdulatát. Amikor láttam, hogy az ágyújük elsütésére készültek, én is jeltattam a lövésre. Az egy és ugyanazon pillanatban kilőtt két ágyúgolyó körülbelül a röppályák felénél írtózatos erővel csapódott egymáshoz. A hatás rajtam kívül mindenkit megdöbbentett. Az ellenség golyója oly hihetetlen sebességgel repült vissza, hogy nem csak az ágyut elsütő szerencsétlen pattantyúst fejezte le, hanem még más 16 ellenséges katonát is, akik a Berbéria felé repülő golyó útjában álltak. Amikor a tenger fölé ért, három hajó árborcát törte darabokra, és még vagy 200 angol mérföldet repült tovább. Végül egy kunyhó fedelét átszakítva, egy hátán fekvő és tátott szájjal horkoló vénasszony szájába hullott. <gül> Még szeretse, hogy nem fulladt meg szegény, mert sehogy se tudta kiköpni. Kisváltatva hazajött az ura, és megkísérelte, hogy kihúzza a golyóbista vénasszony torkából. <gül> Amikor látta, hogy sehogy sem boldogul vele, megragadta a kalapácsot, és addig kalapálta, amíg bele nem esett a szerencsétlen teremtés gyomrába, ahonnét aztán természetes úton távozott el az ágyugolyó. Ami mi márvány is megtette a magáét. Nem csak az ellenség golyóját éritette el, hanem pontosan úgy repült tovább, ahogy előre kiszámítottam. Lesodort talpáról a ránk irányzott ágyút, és oly iszonyatos erővel vásta azt egy közelbe horgonzó spanyol hajó orrához, hogy hatalmas ügat ütött rajta. A hajó azonnal elsüllyedt. Ezernél több spanyol katona és tengerész veszett a tengerbe. Szavamra nem mindennapi teljesítményez, bár az én ötletem volt, be kell vallanom, E siker nem csupán az én diadalom. A véletlen szerencse is hozzám szegődött. Ugyanis később kiderült, hogy a mi 48 fontos ágyunk tévedésből dupla adag lőport kapott, így aztán nem csoda, hogy a lövés ritka jól sikerült. Az ellenség golyóra gyakorolt hatása pedig páratlan volt a maga nemében. Ehős tettem után Eliott tábornok magas tiszti rangot ajánlott fel nekem, és arra kért maradjak az ostromlott erődbe, s vegyek részt annak felszabadításában. Ha hozzám hasonló parancsnokai lesznek, mondotta, könnyűszerrel megvédi ezt az Angliától oly távol eső régi sziklavárat. Kár volna, ha hiába ontották volna ki a sok drága vért, mely annyiszor mosta már a fontos tengerszoros sziklát. Én azonban nem akartam ott maradni. Számomra az is elegendő volt, hogy éreztem mindannyiuk háláját, és ebből tudtam, nem mentem hiába Gibraltárba. A tiszteletemre rendezett ünnepi vacsorán mind a generálisok, mind a többi tiszt forron ünnepeltek. A vitéz angolokat nagyon megkedveltem akárcsak azok a honfitársaim, akik életüket is feláldozták Gibraltár védelmezéséért. Ezért úgy döntöttem, hogy mindaddig az erődbe maradok, amíg új haditettel nem öregbítem vitézi híremet, hogy nevem Gibraltárba örökké fennmaradjon. Vagy három héttel később elérkezett a cselekvés pillanata. Éjfél után papi öltözékbe kiosontam az erődből. Szerencsésen átjutottam az ellenség vonalán, és szépen besétáltam a táborukba. Ott egyenest a parancsnoki sátorba mentem, ahol a főtisztek épp a másnapi ostrom részleteiről tanácskoztak. Reggelre tervezték az erődbevételét. Papi öltözékem minden gyanútól megvédett, így az egyházi szemét megillető tisztelettel övezve kihallgathattam tervüket. Ezután mindjárt nyugovóra tértek. Én is, de csak látszólag. Nem sokára az egész tábor horkolt. Az őrök is. Ha, ha ezt látván, tüstént neki láttam a nehéz munkának. Minden ágyot leemeltem a talpáról. A legkisebbeket, a 24 fontosakat, épp úgy, mint a legnagyobbakat, a 48 fontosokat. bizony keserves munka volt. Amint később megtudtam, az ellenség 300-nál több ágyut állított fel Gibraltár alatt. Másnap kellett volna rommal lőniük az erődöt, de én meghiúsítottam a tervüket, mert ágyúikat egymás után leszereltem a talpukról, és vagy három mérföldnyi távolságra a tengerbe hajítottam. Bátran állíthatom, ez volt életem legkeservesebb munkája, amit ráadású segítség nélkül egymagam vittem véghez néhány óra leforgása alatt a sötét éjszakába. Ennyi ágyút megsemmisíteni egy tüzérezrednek is becsületére vált volna. Bizony, ennél csak az volt számomra keservesebb, amikor a törökök átkozott óriás ágyújával kellett átúsznom a tengerszorost. Ne csodálkozzatok hát azon, hogy most erre is kitértem, hiszen jól tudom, múltkoriban épp erről beszéltetek a hátam mögött. Amikor végeztem az ágyucsövekkel, a tábor közepére húzoltam az talpakat. Hogy ne üssek zajt a kerékzörgéssel, kettőt-kettőt a hónom alá kapva cipekedtem. Majdnem akkor a rakás lett belőlük, mint a gibraltári szikla. Ezután tüzet csiholtam, egy 48 fontos ágyugójó repeszdarabja és egy kovakő segítségével, és meggyújtottam a gyújtózsinort, amellyel egy-kettőre lángra robbantottam a hatalmas mágját. Minden fellelhető társzekeret is felhajítottam a kupac tetejére. A leggyúlékonyabb tárgyakat gondosan alul helyeztem el, így azután a hatalmas mágia pillanatok alatt nagy lánggal égni kezdett. Hogy a ne kerüljek, magam kiáltottam tüzet. Kiabálásomra talpont termett a tábor, természetesen rám sem ki sem gyanakodott, a régi cselhez folyamodtam, amely azt tanácsolja a tolvajoknak, hogy tolvajt kiáltsanak. Cselem bevált. Az egész tábor tót ágastál. Mindjárt azt hitték, az angolok megvesztegették az őröket, és azok 7-8 ezredet engedtek be az erődből. Az a vélemény alakult ki, hogy csak ilyen nagy katonai erő pusztíthatta el a spanyol tüzérséget. Az angol történészek sok kitűnő művet írtak Gibraltár sikertelen ostromáról, Minnyáján megemlítik, hogy a spanyol táborba pusztító óriási tűzvész mérhetetlen károkat okozott az ellenségnek. De hogy hogyan és miért keletkezett a tűzvész, egyikük se tudta kideríteni. De hát honnét is tudhatták volna, hiszen erről az éjszakai kalandról mindmáig mélyen hallgattam. Még Elióta barátomnak se beszéltem róla. Felesleges tudnia, hogy nekem köszönheti az ellenséges tábor megsemmisülését. Igen, az én éjszakai kiruccanásom mentette meg Gibraltárt. Maga Artoág az ostromló seregek parancsnoka is annyira berezelt, hogy kíséretével együtt hagyat homlokfutásnak ered. Egyfolytában tizennégy napig futottak, és csak Párizsban álltak meg. A tűzvész okozta páni rémület következtében három hónapig egyikük sem tudott enni és inni, így akár a kaméleonok csak a puszta levegőből éltek. Körülbelül két hónappal később egy bomba repült be a nyitott ablakon át abba a szobába, amelyben Eli a tábornokkal reggeliztem. Nem tudom, említettem-e hogy azon a bizonyos éjszakán csak az ágyuk összeszedésére jutott időm. A mósár ágyuk mind ott maradtak. A bomba az asztalra hullott. A generális is ilyettébe kirohant a szobából. Más is ez cselekedte volna a helyébe. Éjjában ilyenek vagyunk. Legtöbbünk csak a háború után lesz hőség. Tudtam, hogy baj lehet abból, ha én is a nyakamba kapom a lábam. Nem vesztettem el a fejem, fogtam a bombát, és mielőtt még felrobbanhatott volna, felrohantam vele a cikra csúcsára. Az ellenség távora mögött nyüsgő embereket pillantottam meg egy part közeli domból. Szabad szemmel nem láttam jól, mint budgolkodnak, ezért zsebemből elővettem a messzelátómat. Elborzattam a látottakon. Két tisztünk, egy tábornok és egy ezredes, akikkel előző este még együtt ültünk az asztalnál, és akik az éjszaka lepve alatt kémkedni az ellenség táborába lopóztak, a spanyolok kezébe kerültek. Épp az akasztófára akarták felhúzni őket. A nagy távolság miatt puszta kézzel nem tudtam volna közéjük hajítani a bombát. Szerencsére eszembe jutott, hogy a bibliai Dávid király parittyája a zsebemben lapul. Az, amelyel Hajdon legyőzte góliátot. Elővettem, és a híres paritjával az ellenség sorai közé röpítettem a bombát. A földetérés pillanatába felrobbant, és a mi két angol tisztünk kivételével mindenkit megölt. A tisztjaink csak azért maradtak életbe, mert szerencséjükre már ott lógtak a magas bitófa. A bomba egy darabja az akasztófához vágódott, mire az kártyavárként összedőlt. Barátaink a földre huppadtak. Örültek, hogy immár nem kalimpál lábok a levegőbe. Aztán álmélkodva körülnéztek, mert sehogy sem értették, minek köszönhetik meg menekülésüket. Csodálkozva látták, hogy őreik, hóhérjai mindet szállít holtal hevernek, majd észbe kaptak és sietve kioldották egymást kényelmetlen kötelékeikből. Ezután a partra futottak, ott beúrottak egy spanyol halászcsónakba. A csónak gazdáját egy halászt arra kényszerítették, hogy azon mód egy közelbe cirkáló angol hadihajóhoz evezzen velük. Alig, hogy mindezt elújságoltam Eliott tábornoknak, már be is állított az akasztófától megszabadult két bajtásunk. Nosza, lett nagy öröm és véget nem érő ünneplés. Hogy elmeséljem, hét nap is kevés.